Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vessalam ala esrefil enbiya ve seyidil mursalin. Amma ba'd. Rabbishrah li sadri ve yessir li amri veahlul ugdta min lisani ya fahlawa. Qarışlar birinci bir şeye diqqət etmək lazımdır ki, gələcəkdə maşınla da ki, başqava da girə bilsin. Ağızdan biri biraz məsələn maşını ayıq yolu kessə Artıq hələ bir şey, başqa qardaşın haqqına girmiş olur. Sən o yolu kəsməyibə gələr, kimsə alır isə bu tərəfdən girişi-öyücəyə bağlayıblar, pullu ediblər. Ya qardaş gedib 2-3 malikəyəb, oradan girətləyib. Ya da risk yolun qrandı saxlaysaq. Yolun qrandı saxlaysaq da o maşınla fansiyalar, yəni ən azıb bəlkə 100 malikə Ona görə da o məsəli sənlidir. Pəramlər salısa dəndir ki, İnsan deyir ağzından bir dənk çıxarar, o sözü fikir verilməz və gedər deyir cəhənnənin birinə deyərlərin düşər deyir o sözün vasitəsində. Yəni, Həm ki, də belədir. İnsan ağzına bir dənk hərəkət ediyək fikir verilməz, onun hərəkəti tihamət kini onun üçün problem olar, qardaşının haqqına girmiş sayıda. Ona görə bu məsələlərə neynəmək lazımdır? Fikir verilmək lazımdır. Problem deyir, bir dənk uzaqda saxlar, ayaqla gəlginə, Əlhəm deyilər zamanında bir nəfər olur sahabilərdən Uzardan gəli, deyil əkəsəni eşək əlaq verir Bezdiyik yolda, üstü gün də yələ gəyirsən Deyil ki, mənə lazım deyil Elə qoy, deyil, ayaqla gəlin, gedin Sahabın ilə çox olsun deyil. Yaxşı Və İbnə geyim, şeytanın uzalarını gətirir Və deyil, şeytanın insana bir açıda qaftlardan bir qoyur ki İnsan deyil, savab bilir nəyəsə eləyir Məsələn, götürür bu çöpü yoğun qırağına, atır deyir qırağa, şey insanlara mali olmasa. Və o, çöpü, o çöp gelir, məsələn, düşür, kənarda bir suyun elə bir ki, axarın qalalı tutur və ya axarın dəyişir və o su gelir başqası neyini basır. Ona görə insan nəsə eləyəndə, hətta salam əmərlərdə belə, insan nəsə yüz ölçü bir biçməlidir. Məsələn ki, alimlər gətirir ki, şeytan bir insanı aldatmaq üçün insana yoldan çıxartmaq üçün min bir dili var və zəhərli oxları var. İnsan bilmədiyi min bir dili var. Ona görə də deyirlər, bildiyin hiylələrdən, o şeylər ki, 100%-sən bilirsən ki, bu aldadır, bu olmaz, bunlardan sən çəkin ki, nə olmasa bilmədiklərin sənə için üzür sayılır. Yaxşı. Demə qalmışdıq. İnsanların qaldanış şərtində insan, olan insanların gətirdiyi rəylərdən, onların dediyi sözlərdən və həm insanlardan bir dediyi ki, yəqin bildiyim, şək bildiyim bir şey dəyişmərəm. Fayu qalu lahu in ma antakun min vaadillah və həm insanlardan deyillər ki, ya sen Allah subhanahu wa taala şək gedirsən, ya da peyğambərlərin Allah subhanahu wa Allah subhanahu wa taala dedikləri barəsində, yəni şəriət barəsində, qiyamət günü barəsində dediklərindən şək gedirsən. Avtəkun avtəkun ala yaqin min zalik. Və ola bilsin insanın bu söz ağzından çıxması <coughs> insanda yəqinliyi olsun, amma yəqinlik zəif olsun. Bu şək gətirici o zəif olur. Ta'kun ta ala yaqin min zalik. Ayəcə insandı də 100% Allah'a və onun peyğəmbərlərinin dediklərinə inanarsa, peyğəmbərlərin dediklərinə inanarsa, insan elə bir xəta əməl qoymaz ki, o xəta əməli tərk eləsin və elə bir pis əməl qoymaz ki, həmin o pis əməldən çəkinsin. Və in kunt ala şakkin faraqa ayati rabbil ayatuna bu barədə şək varsa,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 Və qum lilləhi nəzirən, əvm nəzirən, həmçinə otur Allah subhata barəsində, ayələr barəsində deyir, fikirləş. Həmçinə alimlər gətirir ki, fikirləşmə, Quran belə götürəndə həmşə cavamdır, həmşə tezədir. Hətta onu 100 dəfə oxusam belə. Ən azından deyirlər ki, məsələn, insan getdikcə yaşa dolur, məsələn, 18 yaşındakı insan ağlıqla 28 yaşındakı ağlı bir deyil, o həyata baxması, düşünməsi, Və yaxud 38 yaşında Və 48 yaşında insan yaşa dolduqca Onun baxışları və nəzərləri də dəyişir İnsan yaşa dolduqca Onun dinlə, duranla çıxadığı Hikmətdə faydalar Geçicə dəyişir Həm də insan həyatında o dönəm Bəzi problemlər insana Durani kərimdən çıxan iblətlərə Xərqli baxmağa hükəmək edir Və yetirik ki Ənl xalqə hədə aləm Rabbus səməl və tə Və sən Allah subahata alanın ayələri barəsində fikirləşsən sən həqiqətində görərsən ki yerləri, göyləri yaradan Allah subahata aladır və o bütün elə bir ki naqiz sifətlərdən, mənfiz sifətlərdən uzaqdır və yetənəzcə ənxilafi mə aqbarı bihrusuylu anıq və rəsulların, peyğəmbərlərin xəbər verdiyinin əksi barəsində heç məxilə bilməz və mən nəsəbəhu ilə qeyri zəlik fəqad şətəməhu və fəzzə Allah subhanətə olanı, özünün vəsb etdiyi kimi vəsb etməsə, və ya peyğəmbərlərin vəsb etdiyi kimi vəsb etməsə, başqa cür vəsb etsə, artıq o, Allah subhanətə olanı yalanlamış olur və onun rububiyyətin və mülküyyətin inkar etmiş olur. Və bu da ki, qeyri-mümkün olan bir şeydir. H Hər bir səlim fitrətdə qeyri-mümkün olan bir şeydir. Ən yəkunəl məliku haqq acizən və cəhilən vələ yələn şeyən. Əgər o məlik, o patişah ki, mülkü, mülkə patişahdan gedir söhbət, hakimiyyətə haqq olaraq gəlirsə, onu cahilliklə, onu nagisli ilə vəsv verəmək düzgün deyil. Çünki onun gəlməyə nədir? Haqqı var. Əgər onda nagisliyi varsa, o rəyiyyətini idarə edə bilmirsə, onda cahilliyi varsa, demək o, haqq məlik deyil. Hətta gəlsə belək. Amma Allah subhanətə alanın haqq məlik olmasına barəşə şey küçübə yoxdur və əgər o haqq məlik isə, demək o eşidir və demək o görür və demək o əmr edir, nəh edir və ya buna bənzər sifətlərin ispat olunur Allah subhanətə alanın məlikliyi ilə və həmçinin Allah subhanətə alanın sifətlərinin kamilliyi əgər deyir, yəni Allah subhanətə alanın sifətlərinin kamilliyi sənəsə deyil sənətkarın bacarığı onun sənətindən bilir Əgər deyil dünyada sən Hər hansı bir sənətkarı, güclü bir sənətkarı, əgər onun barəsində etsən ki, bu kördür, kardır, loldur, bilmiyik, e, bir yandan o sənətdə baxsan, bir yandan da o bu deyilin üçün dikeysən o göyük sənətkarı belə vəsiflə çəkəsən. O ki, qaldı Allah Subhatala barəsində. Allah Subhatala yaratdığında insan heç vaxt nakisi tapa bilməz və nəqsi tapa bilməyə də Allah Subhanahu taala sıfatlarının kamilliyinə dairdir. Sonra şərh edir: "Yəqəfə yəştemi tasdiq el-jazimi yəzi la şəkə fih bil miat və nər və yitəxəlləf el Və necə ola bilərsən ki, insanda Allahı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 Və deyir, bunun sirri nədir? Necə ola bilir ki, istər yani, namazda, namazda olan insan olsun, istər cahil təbədə olsun, bilib əməl eləməyən yani, işlər öz içimizdə olsun Və bu nədən əmələ gəlir? Deyir ki, o həl və həl ki, təqəli və şəriyyə ümumiyyətlə deyir Məsələ, yəni, məsələnin köşə odur ki, insan bir şey biləndə ona nəyiniyir? Əməl eləyir. Əgər məsələ, sən sələr ki, bir haqdım qabağa getmə və sən o görürsən Orada buyu var, sən oraya gedərsən Əlbət ki, sən oraya gedməzsən Və deyir Əgər deyir an Əgər deyir, bir insana səylər ki Sən sabah Qatışağın qabağında tələb olunacaqsan Sənə çağırır sənə, Ya sənə ödürləndirəcək Mükafat verəcək Və yaxud da sənə əzabəziyyət verəcək Cəza verəcək O gecə insan görərsən ki Yatmaz Amma görsə ki, insan bilir ki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 Və deyə ən birinci səbəblərdən bir də de insanın belə zəndə olması ki, elm deyil, fərqli deyil İnsan bilir ki, bilmək, başa düşmək, ona yetir deyil sələ <coughs> qəd səələ İbrahim xalil rabdəhu ən yürüyəhə ihliyəl mövdədir Necə ki, İbrahim aleyhissalam Allah subhanət Allah nə deyil ya Rabbi, mənə ölüləri necədir etdiyini deyil, göstər Mə bunun səbəbi də ki, İbrahim əleyhissalamın hələ bir çi yəqininin artması idi. Hu yasirul ma'lumu geyban shahadatan. O şey ki, sən ona qeybdə iman gətirirsən, artıq ona açıq-açıq iman gətirmiş olursan. Və Qadrova, Rava Əhməd sin müsnədhə İmam Əhməd müsnədhəki şəbədə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlsəm ki, leysal mukhbaru kel Xəbər verilən insanla görən insan bərabər ola bilməz və izə iştəmə ilə dağ fil ilmi adəmi istihtar əgər deyir, elmin zəifliyinə adəmi istihtar da deyir ona birləşərsə, adəmi istihdar yani məsələləri insan öz beynində canlandıra bilməməsi təsəvvür edə bilməməsi əgər bu da deyir, həm insanın elmi zəifdir, həm də bu cəhətlər, insan zəifdir və qaybətil qalb fi kəsiri minəl ənqad Və deyir, qəlbin də deyir, çox vaxt deyir, Allahı zikirdən deyir, qeyb olması deyir, çox vaxt Və Allahı zikirdən yəndirən şeylərlə məşğul olması insanın getdikcə əməl eləməməsini, bilib əməl eləməməsini artırır Və həmçinin buna əlavə olunur Qaləbət-il-həvə Yər xəmət Allah Qaləbət-il-həvə Bu şeydir, yəli, tükkətlə, İnsanın əməl eləməmesini aparan amillərdir İnsanın havasının ona qalib gəlməsi və şəhvətini onun üstələməsi və təsvirin nəfs işləri elə bir-iki soruya bıraxması və qurur şeytan və şeytanın ona olan aldanışları məsələn, qurur şeytan çox da olur, deyir, ya Allah-ı səhələ bağışlayacaq, ya belə buna bənzər şeylər və tuğul əməl, uzun arzular və raqdatıl qəflə, yəni qəflə tanır və hobb-ul ajla dünyanı sevmək, qorxusu təvil və təvirləri, yəni üç səhfləri Allahu Taala verdiyi səhfləri təsvir edir. Və əgər insanda təxəlluf-ul varsa bir əməlləri fərqli amilsə, hər insan bu şeyx bu gətirdiyi bu başlıqları bir-bir özündə yoxlamalıdır. Əgər baxmalıdır, əgər havası üstün gəlisə o tərəfdə mütəmadiləməyə çalışmamalıdır. Baxmalıdır, əgər İşlər, sorayı bıraxmaq varsa, təmbəli varsa o tərəfdən, və ya şeytan aldanışı varsa, və ya uzun arzular varsa, və ya dünya sevgisi varsa, istək-istəməzdir, əməli tərk eləməyin səbəbləri bunlardan biri olacaq. Fəhünəkə deyil, əgər insanda bütün deyil, bu şeylərdir, hamısı deyil, cəmi varsa, deyil, lə yəmsikl imənə illə ləzi yəmsikl səmaq və arz, əntəzulədir. Və deyir, insanda deyir, belə bil, hallar, deyir, ya, deyir, deyir, anca anca deyir, bir hallar hamısı can olarsa deyil, bu vaxt insanın imanının etməsini ancaq və ancaq yerləri görürlər deyir, bir-birin üstə düşməməkdən qoruyan Allah s.q. qoruyub saxlayır. Və lihəzə səbəb yetəbəvətin nəzv fil imən və lə əməl Məhz bu amillərə görə insanlar əməllərdə və imanda bir-birindən fərqlənilər. Hətta yəntəhi ilə ədnə, ədnə mithalə zərrət, ömkülüqəyir. Görsən ki, bu amirlər nə qədər insan həyatında çox olduqca, şaxəli olduqca, insanın imanı damlıba-damlığa yox olur gedir. Və cümə hədir əsbəb, yərcə ilə tüm bu səbəblərin başına da qayıdır insanın bəsiriyyət gözünün və səbrinin zəif olmasına. Məhz ona görə də Allah subhanət hala Quran-ı kərimdə bəsiriyyət gözü açıq olan insanların Və tərifləyərik, Qur'an-ı buyurur ki, Və cealnə minhum əimmətə yəhdunə bi əmrinə ləmmə sabrın və kanu bi əyətinə yoxinun. Və Allah subhata deyir ki, o vaxt ki, onlar deyir, səbr elədilər və bizim ayətlərimizə yəqinliklə inandılar. Biz onları qarşıda gedən, ixtidə ondan onların arxası cəhidən imamlar Ve Allah Allah, bizi o və Allah subhana və bizə kimsələrdən eləsin. Və salla Allahu alayhi və səlləm alə nəbiynə Muhamməd və alə alihi və